מזמור שדה בית, מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות לה' ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור. כי שמחתני, אדוני, בפועלך.